Andaj vetëma të adhurojmë Dhe vetëm prej ti Ndim dhe falje kërkojmë Dëshmaj se nuk më nitanë Të adhruat më të drejt Askush pas Allahut I cilë është një dhe i vetëm Dhe dëshmaj se Muhammedi Sallallahu aleyhi osellem Me është rabë dhe i dërguar i ti E dërgoj zoti gjithsis Që ti nzirë njerëzit Nga ersirat e ndryshme Në dritën e shpalje se zotit Të ndërguar lezër ka disa gjuma që jemi duke folur për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Edhe në qovë se i kushtojmë ati edhe gjumate arshme dhe me vite flasim, pa dyshim se gjithmonë do të kemi qëfar të themi për këtë njëri të madhë. Më lejani që sad në pikat e shkurtra të prezentaj disa arsyje, disa pika që neve në eshtojnë bindjenë, Dhe faktet që dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar për tu ndjekur dhe pasuar. Është i dërguar që të tjelë shmbulltyra e njerëzimit. Andaj në çopesi i referohemi ligjëratës e kaluar. Çfarë trashëguam nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se objektivat madhore me të cilat u dërgu ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam ian gjithmonë ato që i synon njerëzimi. Andaj para së gjithash, ato që e bën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që të jetë shëmbulltyr për njerëzimin, që të jetë gjithmonë ai që duhet ndjekur mësimet e tij, është dëshmia e Allahut të gjithdijshëm, krijuesit, furnizuesit, atij që çdo gjë ka ndodhur në ti. Ai ka dëshmuar Se Muhamedi sallallahu aleyhi sallam I ka plëcuar të gjitha kriteret Që të jetë shëmbëltjula njerëzimet Prandaj, Allahu gjellë gjelalu në Koran Përmend se kë është shambulli juaj Si kur se thad Lëkad këna lëkum fi rasulillahi uswëtun hasana Ju jo, krijeset e Allahut Ju jo, arab të zotit Në këtë të dërguar që ne kemi dërguar E keni shambullin më të mirë Andaj Allahu Jallehu ole dërgoj çet pasohet, çë të ndjeqet, çë të jetson mësimet e tij, çë njerëzimin e bazuar tek këtyre mësimeve, të jeton një jetë të mirë, të këndshme, të rëhatshme, një jetë në kësaj bote. Gjithashtu ajo që e çet në pa domosdoshmërinë e pasimit të mësimeve të ti, tij, dhe meritën që ai tjetër sëm për këtyre njerëzimit është se nuk ka personalitet më i kompletuar Suh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sot në botën e njerëzve njihen personalitete të shumta. Dikush është i shquar për bujari, e dikush është i shquar për trimëri, e dikush është i shquar për dituri e kështu me radhë. Por nuk ka njeri i cili në të gjitha aspektet e jetës është i shquar dhe i kompletuar sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ndajmund të kemi njëri i cili është me të vërtetë i shquar Dhe mund të jetë një shambull deri diku në dijen e ti Por ju edhe në guzimin dhe trimri ti Mund të jetë ishuar në guzim dhe trimri Por ju edhe në sielje dhe moral të mirë Mund të jetë ishuar në sielje Por ju në bujari e kështu më radhë Ndërsa qëll i da aspekt e merë Të jetës e Muhammadi sënë Allahu A.S. Bindesh se kënjëri po thuajse Nuk ka di tjetër pos këti aspekti Mere dijen e ti Do të bindër se këj njeri nuk kalen gjë pa dit nga jetë a kësa i bote Mere bujarin e ti Do të shërë se ka arritur kulmin e bujaris E kështë më radhë me të gjitha virtytet Që duhet të pajisat një njeri i kësa jetë Prandaj, e pasojmë pe gamberin sërë Allahu A.S. E kemi shëmbëlltyr Për shkak se Nuk ka personalitet Nuk ka njeri më i kompletuar Dhe i cili Nuk ka njeri I ka bashkuar vlerat dhe virtytet njëzore Në qenje ti të bekuar sallallahu aleyhi wa sallam Prandaj, merën e edhe tëra që kanë fullur për te Jo vetëm muslimanet Por dhe të tjeret Nuk kanë gjetën dhe një aspekt të caktuar Duk u bazuar në kriteret shkencore për vlerësim Se kjo njëri ka lëndi që mongu Apo kjo njëri ka shken dhe një vleret njëzore që Në këtë rasht nuk meriton të pasohet Gjithashtu e nderu Allahu Azher, ajo që e bën të treguarin sallallahu alajhi wasallam, shëmbëlltyr për njerëzimin, dhe ajo që e bën më të vërtitë të afër për njerëzit, është se sikur që e tham në pikën e kaluar, është personiteti më i kompletuar ku a tham me plot përgjithësi të nderuar Allahu Azher, se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është njeriu më i ekspozuar njerëzimit. Nuk ka asnjë segment I jetës e ti që nuk është për cilë, nuk është shenu dhe nuk dihet Shumë të tjerë dim për ta kur janë jashtë Por nuk dim për ta kur janë mrena Shumë për ta dim kër janë në situatat caktuara Por nuk dim si kanë qenët e tjera Shumë për ta dim se si janë sëllë kur kanë qenë në mirëqenje caktuar Por nuk e dim që fa të të bërin mështë ishën në agendje e kështë mërad Dërsa Muhammedi s.a.s. është njeri u më i për cilë dhe njeriu që biografia e tij është më e ekspozuar nga të gjitha njerëzit prandaj në gjithë kët ekspozim dhe me kë, me gjithë kët prezantim dhe paraqitje mbetet shembëlltyrë pa e pamohushme dhe e paanashkalushme dhe e parritshme pa që të ketë dikush konkurrenti i ti tij në këtë ميدan dhe në këtë fushë andaj ne kemi kënaqur për kët nuk kemi çka të turprohemi nga asnjë veprimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Asë një segment jetës e ti nuk në të tërpranë. Mëtë në të tërpranë këq kuptimi jetës e ti. Mëtë në të tërpranë këq interpretimi mësimive të ti. Mëtë në të tërpranë mos pasimi jetës e ti si duhet. Për ndryshë, jetë e ti nuk ka që ka të fshihet. Sad, shumë njerë se kaluan këtë botë, shumë aspektën nga jetë atyre fshihen, nga se nuk janë më rëndësi, ose nuk është mirë që të tjetë të dinë për ta ndërsa i vetmi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili jochu nuk ka fshehur diçka, por nderuallahu azzezi ka kërcëruar ata që kanë ditë diçka përta e kanë fshehur. Ka kërcëruar ata që kanë ditë diçka përta e kanë fshehur. Të gjitha i ka prezantuar. Madje edhe disa çortimën Kur'an që Allahja ka bërë për tu përmirësuar, edhe ato nuk kanë fshehur. Madje Allahu xhelleu ala një ras i tha et taksha nas wallahu ahqan taksha A njerëzë po a kje dronë dhe frikën Allahu është më mëritor që të a kje sh frikën Thot Aisha radiallahu ane agruaj ati Të kje shte fshehur dhe që dërguar i sallallahu a të sallem Do të kje shte fshehur këta jet nga se po e qërton drejt për drejt Por edhe këte ekspozaj dhe këte prezentaj Andaj një figure tjil e ekspozuar, e prezentuar, e afert I cili me dëvërtet të gjitha aspekt të jetës i ka mbushu me shëmbërtyr dhe vlera mbetet ai që duhet ndjekur dhe mbetet ai që duhet ta njohim si duhet nga se pikris për kët Allahu xhalleu ala ka dërguar. Allahu na bof pasues të ditë të tij. Dhe Allahu na mundon që të njohim kët biografi të bekuar të jetës së tij. Jo vetëm atë që neva na pëlqen, por të kemi një qasje të përgjithshme, jo selektive, ndaj mësimeve, udhëzimeve, fjalëve dhe veprave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.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 Jëtoj në mesin e njerëzve Ajë ullëtoj dhe ajë qëndrojnë vend në ti Ajë kështë e meqë Por kështë e edhe ta atyre që nuk u pajtuan me ta Muhamedi sallallahu a.s. nuk jëtoj vetëm në mesin e përkrazve të ti Por jëtoj në mesin e dhe ta atyre që nuk u pajtuan me mësimët e ti Mbi të gjitha në gjdo aspekt dhe në gjdo drejtim Në të regoj shambullin më të mirë Që si duhet një musliman të silet për balë të gjitha atyre të sëtë e rrëthojnë. Pra ndaj, duhet të jemi prezentuës të denë të mësimit të ti. Nga se, për një figur të tjilë, për një prezentim të tjilë, për të qenjë shëmbëltyre tjilë, u sakrifikua Muhammedi sallallahu alësallam. U ladhë, nuk u ndalë asë një herë se dëshmuare se është i dërguar i Allahut Azogjen. Andaj, gjdo dhe primë në emër të ti, që nuk është i legjitimuar nga vejë për dëmësimit të ti Jo vetëm që është indaluar Por edhe nanën tjetër të të është në nqmim Dhe përbuzje mësimive të ti Nga se aj nuk është lodh Nga se aj nuk ka sakrifiku Që të fut u rejtje mes njerëzve Aj nuk është sakrifiku Dhe nuk është lodh Apo që njesër njerëzit Të heke njetë një kësaj bote Allahu e ka dërguar për të pajtuar Allahu e ka dërguar shpëtimtar Allahu e ka dërguar mësuas Pra nda nuk mund të jetë ndryshe posi kusë e ka dërguar Allahu xhalla xhallalu çdo shtrembrim i mësimeve të ti, tij dhe çdo devijim nga mësimet e tij dhe çdo prezantim i kësaj figure ndryshe thash jo vetëm që është i ndaluar por edhe është nën çnim dhe përbuzje i asaj që u lut për të dhe u sakrifikua për të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe pika e fundit që më te dua ta përmbyllë është ajo që e bën më të vërtet xhëmbëtyr Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ajo që na bën neve qenor që jemi pasues të tij apo spa ku që duhet të jemi pasues të tij është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është figura e vetme në botë që shumë më tepër ka lënë vepra se çka ka lënë fjalë. Andaj sot njerëzit nuk e duan fjalët. Njerëzit janë lëdur nga demagogji të ndryshme, janë lëdur nga mashtrime të ndryshme, janë lëdur nga fjalë të shumta. Sot njerëzit duhet shembull i praktik, si një njerëz më të vërtetë i qëndraj besnik mësimeve dhe vlerëve njërzore. Pra ndaj, Muhamedi sallallahu a.sallem, le qovësi i mbledhin fjalit e ti, mund të darin shumë të kufizuara. Ato fjalit e njëta ndoshta, në atë sasi, dhe në atë përmbajtje, ndoshta dikush mund të i thotë për një vjetë. Mund të i thotë për një vjetë e gjysmi. Ndërse aj i thotë për njëzër e tri vjetë. E ku është pjesa e mbetur e jetës, Në ço fjalë të ti mund të përmbledhen në një fjalë një vjeçar apo një vjeçare gjysme. E ku është pjesa e mbetur 20000 vjetë gjysë tjera e 23 vjetë tjera ku janë? Jan praktikë dhe shëmbëltyr. Më tej për praktikojse çë foli. Prandaj kjo e bën meritor që duhet të pasuar, gase duhet ta pasojm praktikën e jo fjalën. Prandaj ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të jemi të kthill apo me praktika dhe me vepra të dëshmojmë Para fjalës dhe para deklaratave, të dëshmojmë se jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë të, të ndrua Allahu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jetoi në këtë botë dhe doli nga kjo botë, lë msimet e pashmyeshme, të përcjellura me besnikri dhe saktësi dhe vërtetësi. Dhe nuk ka njirin botë, kushdo që ai, që ka mundësi ta njollos në çfarëdo mënyre futuren dhe biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mund ta jellosniriu vetën e tij. Mund aj të bën veprimin në emër të tij, por do të jet dëshmitar kundër tij fjalës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të jet do të jet dëshmitar kundër tij veprave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jellehu ala munsoj që njet në kësaj bote të, të jetojmë me mësimet e tij. Ti të jemi shembull për të mirë, shembull për pajtim. Shembull për mirësi, shembull për mëshirë, shembull për ndihmë dhe solidaritet dëgjta ato që duhet për një shoqëri dhe për një vend. Dhe Allahu na mëson që në jetën e botës tjetër të jemi afër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të bashkuar me të dhe së bashku me të të futemi në xhenetin e Allahu xheleu ala, të cilin e shpresojmë dhe kërkojmë që nga jeta e kësaj bote. Andaj për kët burr të madh, dhe për kët njeri të madh, dhe për kët mendikim kaq të madh për shëmbëllëtyrën e njerëzimit, mos hezitani të nërruhëzërën, dhe mos përtani që të dërgani vazhdimesh, salavatën bita. Duke lutërë Allahun gjallë gjeralu ma që në mësoja të lutëmi, nga se Allahun në ka porositrën e këtë duke thënë në Kur'an, inë Allahë wa melaiketë hu ju sallu na ala nëbi, ja eju e nëzhinë amënu sallu alaihi wa sallimu teslima, Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed,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 La ilahe illa Allah La ilahe illa Allah Muhammadun rasulullah